Történelmi Klinik Harmadik rész Johnny Romero elbeszélősége Van Hogsdarden kapitány régi haragosom volt, azaz inkább ő haragudott rám, engem valójában nem is érdekel. Persze tartottam tőle, mint mindenki a városban, de inkább sajnáltam, mint dühöt éreztem iránta. Hogy mi volt a kettőnk közti konfliktus oka? Egyetlen szó, egyetlen nép, egyetlen személy. Úrrike! A közeli Sönvárden fogadósának lánya. Mit tagadás? Johannes Meister, a fogadós úrike apja jobban örült a kapitány udvarlásának. Azt remélte, hogy a férfi elveszi a lányát, az a külni előkelőségek közé emelkedhet. Mintha egy zsordos kapitányság olyan ménkű nagy rang lenne. Úgy számított, ez a kapcsolat neki is hasznára lesz. Jól jöhet, ha a közeli város poroszlóinak parancsnoka az emberveje. Mejszter csak egyetlen apróságot hagyott ki a terveiből, de pont a leglényegesebbeket, Úrlikét. A lánya annyira vágyott csak a kapitányra, mint arra, hogy még két fülenőjön a homloka közepén. Öregnek is találta magához, a kapitány már negyven is elmúlt, Úrlike pedig még a huszat sem töltötte be. De nem is a különbség okozta a legnagyobb problémát, hanem a kapitány durva, faragatlan természete. Nagy hangú, karcsőtető katona volt, aki szívesen beszélt hőstetteiről, amik álmában abban nyilvánultak meg, hogy kit hogyan ölt meg. Szerette csörgetni zsebében az aranyait, amiknek mindig bővében volt. Az bizonyos, hogy Köln városa jól megfizette poroszlóinak kapitányát, de az emberek azt rebesgették, hogy ez a feltűnően sok pénz nem csupán a kapitány zsógyából származik. Arról suttogtak, persze csak bizalmas barátok előtt, hogy a kapitány fülébe ne jusson, a számolatlanul szórt aranyak bűnös cselekményekből származnak. Úgy tartották, hogy von hostáden éppen olyan rabló, mint akiket üldözni hivatott, ha ugyan nem nagyobb gazember azoknál. Mindenki óvakodott, hogy az ilyen beszédek a kapitány fülébe ne jussanak, mert könnyen előkerült a kardja, ha valós vagy éppen vélsértést kellett megtorolnia. És átokverte módon jól kezelte a kardot és mindig a segítségére voltak a legényei, a poroszlók. Johannes Meister azonban nem sokat törődött a plegykákkal. Elvakította az arany és a hatalom szaga. Szerintem, ha bizonyosságot nyer, hogy a kapitány tényleg bűnös abban, amit a városi nép titokban az ő számlájára ró fel, az sem bánta volna. Talán még imponálna is neki, hogy von Hostetem büntetlenül üzteti praktikáit. És én én nem tetszettem neki. Szegény ember vagyok, rangom nincs, címem csak az ócska csepülágú, ahogy kedvesem apja szokott emlegetni. Családom nincs. vándorszínészek színészek fogadtak magukhoz, könyörületből, még egészen kisgyermekkoromban. Trier városából származom, legalábbis ott találtak rám. Az utcákon kódorogtam, meg a piacon, ahol tátat szájjal bámultam a színészek játékát. Alig emlékszem valamire abból az időből. Leginkább József jóságos arca ötlik fel bennem, ha visszagondolok, és a kérdés, amivel megállított. falnál nálekölyök. Még azt sem tudom pontosan, mennyi idős vagyok. Bár ezzel sok paraszt ember így van, de engem mégis zavar. József azt mondta, olyan öt éves forma lehettem, mikor belém botlott. Ezért, hogy nekem is legyen születésnapom, amit megünnepelhetek, Kitalálta, hogy pont az ötödik születésnapomon bukkant rám. Így hát azt a napot ünneplem. Ez szerint nem rég múltam huszonegyeztendős. Mejszter ezt is a rovásomra írta. Szerinte tejfeles szájú tacskó vagyok. A lánya mellé pedig komoly emberkel, nem egy kölyök, aki a vásárokon bohóckodik. Szómi szó, tényleg szoktam bohóckodni. Ha azért hullatja a jó nép a garast, de jobban szeretném, ha szép históriákat adhatunk elő. Abelard és Heloise történetét, vagy a Szentgrád kereső pársifál kalandjait. De ezekre csak ritkán van igény, nagyobb városokban, vagy Nemesúrak udvarában. Többnyire csak garas csurrant, néha ezüst is pengett, de mindig megértünk valahogy társaimmal. József a fiaként kezelt, szívesen mondogatta, egyszer majd rám hagyja örökül a társulatot, meg a két ekhó szekeret, amikkel a vidéket jártunk. Réfás nagy képűséggel lengette kezét. Ez a vadon mind a tiéd lesz horzt, mondta a szekerekre mutatva, és ez a vidék is, amíg a szem ellát. Mert hiába nagyudag birtoka ez, hiába művelik parasztok a földeket, minden út, minden táj miénk, csavargóké. Tetszett is az élet a színészekkel. Szegények voltunk, de vidámak, mulatságra mindig kaphatók. Sose gondolkodtam, sose vágytam másféle életre. Még meg nem ismertem Urlikét. A fogadójuk mellett táboroztunk le akkor egy estére. Éppen útban voltunk egy közeli vásárba, ahogy szoktunk, híján a pénzzel, de nagy reményekkel a szívünkbe. A fogadós árait nem tudtuk, de nem is akartuk megfizetni. Csak eleséget és bort vásároltunk tőle. Ezért is tűrt meg minket a földje. Na meg azért, mert József ígéretét vette, hogy az este szórakoztatjuk a vendégeit. Természetesen ingyen, a tábor cserébe. És a vendégek tényleg jól szórakoztak, különösen rajtam, mert soha annyiszor el nem vétettem a szövegemet, orra nem bogtam a színpadon, mint azon az estén. Szerencsétlenkedésemnek nem ügyetlenségem vagy elfogódottságom volt az oka, csak egyetlen szent pár. Úrike szemei követték minden mozdulatomat. Megbabonázott. Nem voltam már gyerek. Akadt dolgom bőven parasztlányokkal, de még városi polgárok féltett leányzóival is, de az egészen más volt. Ámornyila úgy telibe talált, hogy beleszédültem. Ahogy szédült volt ő is, mert még azon az estén kiosunt a fogadóból. Hozzá. És Isten szabad ege alatt lettünk egymásé. Örökre! Örökre! Így mondtuk, így fogadtuk. És számomra véget ért a szabad élet, az országutak végtelene. Többé nem voltam hajlandó elmozdulni Köln közeléből, sönn közeléből, Urlike közeléből. József szerencsére megértette a dolgot. Idekezett úgy szervezni turnénkat, hogy a város környékén maradhassuk. Bár mindig hajtogatta kifogásait. Mit remélsz, az apja soha nem adja hozzád, egy koszos csavargóhoz, mert az ő szemében csak az vagy. Hiába tudsz olvasni, hiába veszi fel a versenyt az eszed a papokéval. Ez nincs semmi neki. Nincsenek aranyai, sose kapod meg a lányát. Még neki kéne hozományt adnia. Ahhoz meg túl zsugorik, pedig a vőre alatt is ér még csörögnek, ha összekutcannak a hájában. Nincs esélyed, fiú. Tudtam ezt én is jól, és tudta úrike is. Az apja ugyan huny találkozásaink felett, de azt világosan értésére adta lányának. Bár a botrány elkerülése véget eltűri ezt az istentelen viszony, ahogy ő nevezte, de sohasem járulna hozzá, hogy egybe kelljünk. Még azzal is fenyegetődzött lánya előtt, hogy elverett engem néhány jó emberével. De órike erre olyan hevesen reagált, hogy apja, mint mindig, meghátrált kardos leánya elől. Mindig meghátrált. Csak abból nem engedett, hogy sem, hogy majd egyszer ő döntse el, kihez és mikor megy hozzá a lánya. Ezért kezdtünk el terveket szőni, Terveket arról, hogy megszökik velem. Elmegyünk messzire, ahol senki sem ismer. Ott kezdünk új életet, ott alapítunk családot. Nem tudom, hogy ebből mennyi volt az ifjonti ábrándozás, vagy mennyire gondoltuk komolyan. De bizonyos életkorban a kettő egy és ugyanaz. De mindig csak tervezgettük, egyre halogattuk az indulást. Túl sokáig. Az egyik este, mikor, ahogy szoktuk, titokban találkoztunk egy a fogadóhoz közeli ligetben, Ulrike azzal fogadott. Ma von Hochstarten kapitány megkérte a kezemet az apámtól. És apát? kérdeztem kétségbe esetten. Ő természetesen igent mondott. Odáig van a nagy megtiszteltetéstől. Engem persze meg se kérdeztek. – És te? – kérdeztem reménykedve. – Menjen hozzá a markoláb, de ne én. Látni se bilom azt a rusnya pofáját. – Akkor itt az ideje, hogy elhagyja a szülői házat. Szöknünk kell. – Úgy éreztem, belehalok, ha kedvesemet máshoz kényszerítik. – Csak ugyan nincs más választásunk. Minél előbb, annál jobb. Induljunk már holnap. – Könnyen lelkesülő, könnyen határozó lány volt az én kedvesem. És ha egyszer valamit a fejébe vett, arról még a római pápa se tudta volna lebeszélni, nemhogy én. De nem is akartam a isről lebeszélni. Váratlanul jött ugyan, hogy most már indulnunk kell. Előbb egy kis pénzmagot akartam összeszedni, hogy legyen mivel megalapoznunk új otthonunkban a jövőnket, de egyelőre csak néhány ezüstpénzt rejtegettem az ingem alatt hordott bőrzacskóba. Ennyi még egy hosszabb utazás költségeire sem lenne elég, Nemhogy letelepedésre egy másik távoli városban. Erről beszélgettünk, miközben visszakísértem a fogadójukhoz. Végül arra lyukadtunk ki, hogy bűnös úton bár, de pénzhez jutunk. Úrike tudta, hogy hol rejtegeti apja a pénzes ládikáját. Van abban arany dögivel, magyarázta. Egy részét úgyis hozományú szánja, csak azt veszem magamhoz. Ez nem is lopás, hiszen csak a sajátomhoz nyúlok. Igaz titokban? Sőt, jó cselekedett, mert megakadályozom, hogy az a vén kapzsi kapitány rátegye a kezét szüleim fáradtságos munkájának gyümölcseire. Anyám ő is mindig azt mondogatja, nekik az én boldogságom a legfontosabb, én pedig veled akarok boldog lenni. És megszületett a nagy terv. Az éjszakát együtt töltjük az istáló feletti szénapadláson, ahol már máskor is megfordultunk. Korahajnalban visszatérek a városba, és a hanzahajófogadóban várakozom majd rá. Ő, ha nem is örömet, de belenyugvást fog színlelni szülei előtt, és rááll, hogy nőjül menjen fonhostát tenhez. Még kér is valamennyi pénzt a szüleitől, hogy bevásárolhasson magának a közeli körnben az esküvő előtt bizonyos apróságokat. Titok van persze, atya pénzes ládikáját is megdésmája magához veszi a hozományát. Szülei bizonyosan elengedik majd, máskor is volt már így, az öreg hanzit adják majd mellé kísérőnek. Az öreg kiszolgált katona, aki lovász és mindenes a fogatóban. Szereti Ulrikét és még jobban szereti a bort. Szíves örömest vállalja majd, hogy beszekerezik a városba a lányjal. Tudja, hogy Ulrike mindig hoz magával számára egy bugykost az útra. Késő délutára, kora estére már Kölnben is lehetnek az addig remélhetőleg kellőképpen elázott hanzival. Úréke máskor is, ha bejön a városban, a hanzahajóban szokott megszállni, a fogadó tulajdonosát baráti szállak apjához. Az ottani fogadós és felesége, nem gyermekük. kicsit saját lányokként tekintettek Úrikére, a keresztlányukra. És ami a fő, ők sem szerették von Hofstadtent. Talán a segítségünkre is lesznek. De az bizonyos, hogy nem fogják megakadályozni Úrikét, hogy velem jöjjön. Én majd a fogadóban várom a lovakkal. A nálam lévő pénzből bőven vehetek a magam lova mellé még egyet, és így vágunk majd neki ketten, két lóval a világ ellen.